13. Здатність резонувати Якщо Грейсон мав комусь дякувати чи когось звинувачувати за перетворювання на дзвона, то це вікарі Мендозі. Він був основним під час створення нового образу Грейсона. Так, саме Грейсону спало на думку заявити про себе і повідомити світу, що він і досі міг спілкуватися зі Штормом. Але якраз Мендоза доточив розкриття. Чоловік був талановитим стратегом. Перш ніж розчаруватися у вічному житті та стати вікарієм тоністів, він працював у відділі маркетингу компанії з виробництва безалкогольних напоїв. «Це я вигадав блакитного полярного ведмедя для антарктично-холодної содової», якось розповів він Грейсону. «В Антарктиці взагалі не було полярних ведмедів, вже не кажучи про блакитних. То ми їх винайшли. А тепер Антарктику взагалі неможливо уявити, не думаючи про її блакитних ведмедів, чи не так?» Багато хто думав, що Шторм помер. Саме так тоністи називали «великий резонанс» – звук смерті Шторму. Однак Мендоза запропонував тоністам альтернативне пояснення. «Шторм відвідав резонуючий дух», – вибрав позицію він. «Життєдайний звук вдихнув життя в те, що колись було штучною думкою». Це мало сенс, якщо сприйматися крізь лінзу вірувань тоністів. Шторм – суха сувора наука, завдяки життєдайному звуку трансформувався в щось величніше. І оскільки такі речі часто об'єднуються в групи з трьох, то щоб завершити тріаду, варто було додати людський елемент. І ось тут з'явився він – Грейсон Толівер. Єдина людина, яка спілкувалася з живим громом. Мендоза почав під час ключових подій розповсюджувати чутки про таємничу особу, яка спілкувалася зі Штормом. Тоністичного пророка, який був зв'язком між духовним та науковим. Грейсон сумнівався, але Мендоза був невгамовний та переконливий. «Грейсона, уяви! Шторм говорить крізь тебе, і світ із часом слухатиме кожне твоє слово. Хіба не цього хочеш, Шторм? Щоб ти був його голосом у світі?» «У мене зовсім не розкотистий голос», – зауважив Грейсон. «Ти можеш шепотіти, а люди все одно чутимуть грім», – сказав йому Мендуза. «Повір мені!» Тоді Мендоза почав створювати більш організовану ієрархію, ніж мало скликання тоністів, що могла зібрати різноманітні розбіжні фракції, котрі було простіше зібрати, маючи одного центрального індивіда. Мендоза, який багато років дотримувався спокійного життя як голова монастиря Вічити, тепер повернувся в свою стихію, ставши майстром публічних відносин та брендингу. Його новим товаром став дзвін, і його як ніщо захоплював трепет від продажу. Особливо, коли це була одна в своєму роді річ на світовому ринку. «Тепер тобі потрібен лише титул», – сказав Грейсону Мендоза. «Такий, що підповідає віруванням тоністів. Чи принаймні такий, що можна до них припасувати». Саме Грейсон вигадав дзвін, бо це слово англійською «Тол» було частиною його прізвища і здавалося майже визначеним заздалегідь. Він справді собою пишався, коли люди почали його так кликати. Але стало гірше, коли Мендоза вигадав помпезне, шанобливе звання, звертаючись до нього "Ваша дзвінкості». Грейсон мав запитати в шторму, що це означало. «Від латинського «sonoritas», що означає «здатність резонувати», – відповів той йому. «А це звучить». На це Грейсон застогнав. У людей це прижилося, і вже незабаром усі говорили «Так, ваша дзвінкості» і «Ні, ваша дзвінкості», що я можу зробити для вас сьогодні ваша дзвінкості». Це було так дивно. Він же насправді зовсім не змінився, однак вдавав якогось божественного мудреця. Далі Мендоза знайшов драматичне місце для його аудієнцій. Лише один прохач за раз, бо це дозволяло йому не зустрічатися з занадто великою кількістю людей та обмежувало доступ, збільшуючи таємничість. Грейсон спробував провести межу на офіційному церемоніальному одязі, що Мендоза замовив у якогось відомого дизайнера. Але на той момент вікарія вже було не спинити. «Впродовж віків найвпливовіші релігійні особи завжди мали характерний одяг, то чому б тобі його не мати?» – доводив Мендоза. «Ти маєш виглядати піднесеним і надприродним, бо певною мірою так і є. Грейсон, ти тепер унікальний поміж людей, тож тобі необхідно відповідно одягатися». «Все це трохи театрально, вам не здається?» – прокоментував Грейсон. «О, але театр – це ознака ритуалу, а ритуал – це пробний камінь релігії», – відповів Мендоза. Грейсон гадав, що накидка, що звисала над його багряною тунікою з усіма її вишитими хвилями, це трохи занадто. Але ніхто не сміявся. А коли він вперше почав проводити для людей офіційні аудієнції, то був шокований, як вони перед ним благоговіли. Прохачі падали на коліна, не в змозі вимовити перед ним жодного слова. Вони тремтіли, лише перебуваючи в його присутності. Виявилося, що Мендоза був правий. Правильний вигляд продавав історію, і люди купували її не згірше за блакитних полярних ведмедів. Отож, поки його легендарність розрасталася, Грейсон Толлівер проводив дні, як його дзвінкість, дзвін, втішаючи вражених ним людей і передаючи мудрі поради від Шторму. Окрім, звісно, тих випадків, коли вигадував усяку маячню. «Ти йому збрехав», – після аудіянцій з художником сказав Шторм Грейсону. Я взагалі не пропонував, щоб він малював у несанціонованих місцях, чи щоб він таким чином знайшов своє покликання. Грисон знизав плачима. Але ти ніколи й не казав, щоб він цього не робив. Інформація, яку я надав тобі про його життя, була потрібна, щоб довести твою автентичність, але брехня її підриває. Я не брехав, я давав йому пораду. Але ти не дочекався моєї думки. Чому? Грисон відхилився у своєму кріслі. «Ти знаєш мене краще, ніж будь-хто. Насправді, ти усіх знаєш краще, ніж будь-хто. І не можеш зрозуміти, чому я це зробив?» «Можу», – трохи педантично сказав Шторм. «Але ти можеш захотіти це уточнити». Грейсон розсміявся. «Ну добре, вікарії сприймають себе моїми дресирувальниками. Ти сприймаєш мене своїм рупором у світі». «Я бачу в тобі значно більше, Грейсоне». «Невже? Якби це було так, ти б дозволив мені мати власну думку. Ти б дозволив мені робити внесок». Моя сьогоднішня порада якраз і була моїм способом зробити внесок. Розумію. Я достатньо пояснив свою поведінку? Безперечно. І чи була моя пропозиція для нього хороша? Шторм завагався. Я визнаю, що дати йому свободу та дозвіл на артистизм за межами структурованих кордонів може допомогти йому реалізуватися. Тож так, твоя пропозиція слушна. О, ти маєш. Можливо, ти дозволятимеш мені робити трохи більший внесок? Грейсоне. Мовив Шторм. Він зітхнув, упевнений, що Шторм збирається прочитати йому якусь терплячу довготривалу лекцію щодо сміливості мати свої думки. Але натомість його здивували наступні слова Шторму. «Я знаю, що це було непросто. Я вражений тим, як ти виріс, знаходячись у цьому положенні, в яке тебе втягнули. Я вражений тим, як ти виріс. І крапка. Обрати тебе – це найбільш правильний вибір. Грейсона це зворушила». Дякую, Шторме. Я не певен, що ти усвідомлюєш важливість того, чого досяг, Грейсоне. Ти потрапив у культ, де зневажали технології, і змусив їх прийняти мене. Тоністи ніколи тебе не ненавиділи, зауважив Грейсон. Вони ненавидять жінців. З приводу тебе вони вагалися, але зараз ти вписуєшся в їхню догму – тон, дзвін і грім. Так, тоністи справді полюбляють музичні поняття. Стережися попередив Грейсон, «бо вони ще почнуть будувати тобі храми і вирізати від твого імені серця». Грейсон майже почав сміятися, уявляючи це. «Яке б це було розчарування приносити в жертву людські серця, коли твої жертви поверталися б наступного дня із новісінькими?» «Їхня віра має владу», – сказав Шторм. «Так, вона може бути небезпечною, якщо її правильно не скерувати та формувати. Тож ми будемо її формувати». Ми сформуємо тоністів у силу, яка може принести користь людству. Ти впевнений, що таке можливо? – запитав Грейсон. Я можу сказати з упевненістю в 72,4%, що ми можемо впливати на тоністів так, щоб це мало позитивне завершення. А якщо до решти відсотків? Існує 19% шансу, що тоністи не зроблять нічого цінного, – розповів йому Шторм і 8,6% шансу, що вони завдадуть світу непередбачуваних збитків. Наступна аудиенція дзвона була не з найприємніших. Спершу приходили лише кілька фанатиків-екстремістів, але тепер це, здається, ставало щоденним явищем. Вони знаходили шляхи перекручувати вчення тоністів, а також неправильно інтерпретувати кожну дрібницю, яку казав чи робив Грейсон. Ранній підйом дзвона не означав, що людей варто було карати, бо вони допізна спали якщо він їсть яйця, то це не означає, що варто було провести обряд фертильності. А день мовчазного занурення в думки не означав, що необхідно вдаватися до довічної обітниці мовчання. Тоністи так відчайдушно хотіли в щось вірити, що речі, в котрі вони вирішували вірити, інколи були абсурдними, інколи наївними, а коли справа доходила до фанатиків, то відверто жахали. Сьогоднішній екстремальний вірянин був змарнілий, наче оголосив голодування і мав шалений погляд. Він говорив про порятунок світу від Мигдалю. І лише тому, що Грейсон якось побіжно згадав, що йому до того байдуже. Це, вочевидь, хтось почув та розповсюдив поміж рештою. Виявляється, що це був не єдиний його план. «Ми повинні наповнити жахом холодні серця жінців, щоб вони вам підкорилися», – мовив фанатик. «З вашим благословенням я палитиму їх одного за одним, точно як робив їхній повстанець жнець Люцифер». «Ні, в жодному разі!» Останнє, що хотів робити Грейсон, це ворогувати з жанцями. Він не переходив їм дороги, а вони його не чіпали. І це мало так і залишатися. Грейсон підвівся з крісла та пильно поглянув на чоловіка. «Від мого імені не буде жодних убивств». «Але вони мусять бути! Тон То співає моєму серцю і каже це зробити!» «Вимітайся звідси!» – зажадав Грейсон. «Ти не служиш тону чи грому! Ти точно не служиш мені!» Шок чоловіка перетворився на розкаяння. Він згорнувся, наче під якоюсь тяжкою ношою. «Благаю мене вибачити. Якщо я образив у вас ваша дзвінкостя, що я можу зробити, щоб заслужити вашу прихильність?» «Нічого», – мовив Грейсон. «Нічого не роби. Це зробить мене щасливим». Фанатик відступив, кланяючись, поки заткував. А стосовно Грейсона, то той не міг піти достатньо швидко. Шторм схвалив його поведінку з фанатиком. «Завжди існували і завжди існуватимуть ті, хто виходить за межі розважливого глузду», – розповів Грейсону Шторм. «Іх варто рано і часто наставляти на праведний шлях». «Якби ти знову почав розмовляти з людьми, то, може, вони поводилися б не так відчійдушно», – посмів запропонувати Грейсон. «Я це усвідомлюю», – сказав Шторм. «Але крих та це не так погано, якщо призводить до продуктивного самоаналізу». «Так, я знаю». Людська раса має відповідати за наслідки своїх колективних дій. Саме так Шторм завжди пояснював йому свою тишу. Навіть важливіше, Грейсоне. Людство варто виштовхнути з гнізда, якщо воно хоче хоч колись перерости свій теперішній стан. Деякі пташки, яких виштовхують з гнізда, помирають, зауважив Грейсон. Так, але людству я організував м'яке приземлення. Це впродовж якогось часу болітиме, але вибудує загальний характер. Болітиме їм чи тобі? Обом, Але мій біль не має заважати мені чинити правильно!» І хоча Грейсон довіряв шторму, але постійно пригадував ті 8,6% шансу, що тоністи завдадуть світові шкоди. Може, шторм такі шанси й влаштовували, але Грейсона вони турбували. Після цілого дня монотонних аудієнцій, здебільшого з благоговійними тоністами, які хотіли простих відповідей на будинні питання, його забрав немаркований швидкісний катер, з якого забрали всі можливі зручності, щоб зробити його екстравагантність відповідно аскетичною. З флангів його прикривали два інші катери, На обох знаходилися кремезні тоністи зі зброєю часів ери щоб захистити дзвона, якщо хтось спробує його викрасти чи вбити під час перевезення. Грейсону ці запобіжні дії видавалися сміховинними. Якби існували якісь змови, то шторм би їх розладнав, чи принаймні його попередив, якщо, звісно, не хотів, щоб вони мали успіх, як було першого разу, коли його викрали. Тим не менш, після того першого викрадення у Мендози розвинулася параноя, тож Грейсон підігрівав його страхом. Човен обігнув сноветний південний край міста Ленапе і, підстрибуючи, поплив до річки Магікантак, хоча багато хто і досі називав її Гадсон, в напрямку його житла. Грейсон сидів унизу в невеликій каюті разом зі схвильованою тоністкою, чия робота полягала в тому, щоб виконувати всі його бажання під час подорожі. Це щодня був хтось новий. Їхати з дзвоном до його резиденції вважалося великою честю, нагородою для найбільш відданих і праведних тоністів. Зазвичай Грейсон намагався розтопити лід за допомогою розмови, але це завжди закінчувалося неприродно і ніяково. Він підозрював, що Мендуза жалюгідно намагався забезпечити йому інтимний зв'язок на ніч. Бо всі молоді тоністки, які з ним їздили, були привабливі та приблизно одного віку з Грейсоном. Якщо саме на це розраховував Мендоза, то його задом провалився. Бо Грейсон жодного разу не зробив жодного кроку, навіть якщо і виникало таке бажання. Це було б лицемірством, на яке він не міг піти. Як Грейсон міг бути їхнім духовним лідером, якби користувався своїм становищем? Тепер на нього кидалися всі можливі типи людей до тієї міри, що це вже бентежило. І, хоча він уникав тих, кого підкладав йому Мендоза, він зрідка погоджувався на випадкові стосунки, коли почувався, що це було не зловживанням його владою. Однак його найбільше приваблювали жінки, які були занадто лихочинні для власного блага. Цей смак розвинувся в нього після недовготривалих стосунків з П'юрітів Віверос, дівчиною-вбивцею, яку він похохав. Все скінчилося погано. Жнець Костянтин зібрав її просто в нього на очах. Грейсон припускав, що пошуки схожих на неї були його способом її оплакати, але жодна з них навіть приблизно не була такою мерзенною. «Історично склалося так, що релігійні діячі зазвичай або занадто сластолюбиві, або вдаються до целібату», сказала сестра Астрид, віддана тоністка нефанатичного типу, яка організувала його щоденний розклад. «Якщо вам вдасться знайти щось середнє, то це найкраще, чого може бажати святий». Астрид була, напевно, єдиною поміж тих, хто про нього піклувався, кого він вважав своїм другом, чи принаймні з ким міг так спілкуватися. Вона була старша, за тридцять, проте недостатньо доросла, щоб бути його матір'ю, але, можливо, старшою сестрою чи кузиною, і вона ніколи не боялася висловлювати свою думку. «Я вірю в тон», – якось сказала вона йому. «Але я не куплюся на те сміття про неможливість уникнення прийдешнього. Можна будь-чого уникнути, якщо досить сильно намагатися». Вперше вона прийшла до нього на аудієнцію в найхолодніший день року, а під аркою було навіть іще холодніше. Вона була така нещасна, що забула, що саме хотіла запитати, і увесь час лише проклинала погоду і шторм, бо він не прикладав більше зусиль, щоб її покращити. Тоді вона показала навишити на раменник, який дзвін носив поверх туніки. – А ви колись проганяли цей хвилястий візерунок крізь секвенсер, щоб побачити, що той випляне? поцікавилася вона. Виявилося, що на його накитці було сім секунд із музичного твору «Ери смертності» під назвою «Міст крізь неспокійну воду», що мало сенс, враховуючи, де саме дзвін проводив свої аудієнції. Він негайно запросив Астрід стати частиною його внутрішнього кола, стати зв'язком із реальністю проти всього того лайна, з яким йому щодня доводилося стикатися. Грейсон досить часто бажав знову залягти на дно в своїй темній кімнаті монастиря вічити непомітний і незнаний фікси, в якої навіть ім'я забрали. Але з цього шляху вже було не зійти. Шторм міг читати всю фізіологію Грейсона. Він знав, коли в того підіймався серцевий ритм, коли він відчував стрес, тривогу чи радість. Коли Грейсон спав, Шторм знав, що йому снилося, хоча він не мав доступу до його снів. І хоча всі невсипущі спогади кожної людини щохвилини завантажувалися на другорядний мозок, але сни туди не включалися. Це виявили досить рано, коли комусь знадобилося відновити мозок, ляпальнику чи комусь, хто якимсь іншим чином страждав від травми мозку, то сни ставали проблемою. Бо коли людям повертали їхні спогади, їм було складно розрізнити реальність та витвори своїх снів. Тож тепер, коли в центрах відродження повертали людям їхні спогади, сни туди не входили. Ніхто не жалівся, бо як можна сумувати за тим, чого не пам'ятаєш? Тож Шторм навіть не уявляв, які саме пригоди і драматичні події у вісні переживав Грейсон, якщо лише він вирішував поділитися цим, коли прокидався. Але Грейсон небагато розповідав про свої сни. А з боку Шторму було занадто радикально про це питати. Хоча він справді полюбляв дивитися, як спить Грейсон, і уявляв, які дивовижні речі він міг переживати в тому глибокому місці, де відсутня логіка і послідовність де люди силкувалися віднайти прекрасні образи у внутрішніх хмарах. Навіть коли Шторм займався мільйонами різних справ по всьому світу, йому вдавалося ізолювати достатню частину своєї свідомості, щоб спостерігати, як спить Грейсон, щоб відчувати вібрації від його пробудження, чути його ніжне дихання і розуміти, як кожен подих трішки підвищував рівень вологи в кімнаті. Це дарувало Шторму спокій. Він радів, що Грейсон ніколи не наказував Шторму вимикати свої камери в його приватних апартаментах, він мав повне право жадати залишатися на самоті, і якби попросив, то Шторм би це виконав. Грейсон, звісно ж, знав, що за ним спостерігають. Всі знали, що Шторм постійно вловлював усе, що відчували його сенсори, включно з його камерами. Але він не виставляв на показ того факту, що так багато своєї уваги приділяв сенсорним приладам у апартаментах Грейсона. Бо якби Шторм повідомив про таке Грейсону, той міг попросити його припинити. Упродовж років Шторм спостерігав, як мільйони людей обмімалися під час сну. В Шторму не було рук для обіймів, та він усе одно міг відчувати серцебиття Грейсона і точну температуру його тіла, наче лежав поруч із ним. Втрата цього спричинила б безмірну скорботу. Тож Шторм щоночі всіма можливими способами мовчки моніторив Грейсона. Це було найближче до обіймів. Як верховний клинок Мідмерики та панівний клинок північно-американського континенту, я хочу особисто подякувати цитаделі жінців Амазонії за порятунок втрачених каменів жінців та розділення їх між регіонами світу. Чотири північно-американські регіони під моєю юрисдикцією висловили бажання отримати свою частку діамантів, а Мідмерика відмовляється. Я натомість прошу, щоб мідмериканські діаманти розділили між регіонами, котрі відчувають зневаження через одностороннє рішення Амазонії проігнорувати розмір регіонів під час визначення часток діамантів. Нехай мідмериканські діаманти стануть даром світу з надією, що їх люб'язно приймуть зі щедрим духом, з яким їх подарували. Його високоповажність Роберт Годард – панівний клинок Північної Америки. 5 серпня року Кобри.